Bueno, niñes, què hem de fer? Sí, sí, sí. Bueno, felicitats, eh? Moltes gràcies. Sí, a tu, al Barça, al Barça... La gent, sí, una persona que és a la plaça, allò que fem... Sí, és no, és per què la fem sortir? Sí, la per què? Sí. Surtim perquè hi ha molta gent a la plaça, la gent fa molta estona que hi és, es fan gran mal, eh? i que aquesta a la plaça fan de la va que surtin, que facin aquest número que fan, que surten, surten, surten, surten, surten, i aleshores se'n van, però enganxar, a la mà d'hora que hi ha la senyora de Rodríguez.